першим змахнути шаблею і опинитися на мурі ворожої фортеці. Надія і відчай, насолода успіху і перечуття катастрофи, голос здорового глузду і дикий шал пристрастий, тверезий розум і химерні примхи долі – все це, здавалося, було незнане і чуже османцям, які жили тільки війною, не відаючи ніяких відхилень, жодного кроку за її межі, так ніби мали шори вже й не на очах, а в свідомості. Про війну згадували, жили нею, наповнювала вона все їхнє існування, їхні думи, розмови, спогади, сни і безсоння. Знали, що для війни найперше потрібна нестримність, відчайдушна, божевільна хоробрість, і щоразу виказували її з такою несамовитістю, що могло видатися, ніби це вже й не людська мужність, а звіряче безрозсудство. Але знали, що завжди над ними стоїть султан і все бачить, і гідно винагородить хоробрість, поставивши заслуженіших на місце лінивих, бо всіх можна замінити, крім самого себе». До влади пробиралися неумілі і досвідчені, і навіть небагаті, а сміливі, спритні і нахабні. Після Ібрагіма великим візером названо було Арбанаса Аяса Пашу. Чоловіка, який не міг стулити двох слів, зате в битвах був завжди перший. Найголосніше вигукував «Аллах Великий», а шаблою міг перерубати навпіл коня з вершником на ньому – і найтовщу пухов перину. Цей чоловік складався, власне, з самого тулуба. Враження ще посилювалося від того, що Аяс Паша носив широчезні шаровари, в яких геть потопали його коротенькі ніжки. В потужному, як кам'яний стовп, тулубі Аяса Паші було стільки звірячої сили, що він розтрачував її на всі біч з невтомністю просто лиховісною. В погодах не злазив з коня, в битвах не знав перепочинку, в дивані міг засідати місяцями, так ніби не їв, не спав. Гарем мав найбільший в імперії, і дітей з наложницями і жонами сплодив понад сотню. Ставши великим візиром, він попросився на прийом до султанщі, і вона милостиво прийняла його в кіошку Гюльхане на білих кадемах Садовила великого візира навпроти себе, звеліла принести навіть вина. Сівши, Аяс Паша майже не поменшав, стирчав перед нею стовпом, дивився, око, щось говорив, але що саме Роксолана не могла збагнути. Вона сказала Аясу Паші щось ласкаве, попросила його говорити спокійніше, але він за ще не і тоді султанша звеліла служебкам, принести письмове приладдя для великого візира. Хай він напише все, що хотів сказати, щоб вона могла прочитати, і не сама, з його величністю паде шахом, хай продовжить алах його тінь на землі. Гарбанат схопив перо, і розбризкуючи блакитний атрамент, рвучи дорогий шовковий папір – Став карлякати так само швидко, як говорив, і коли простягнув аркуш султанші, то вона не побачила там ніяких літер ніякого письма, а тільки звивез гадючки, які повзли навскіз по аркуші, чіплялися одне за одну, намагалися проковтнути одна одну або хоч відкусити хвоста. «Гаразд», – усміхнулася Роксолана до збаранілого Аяса Паші. «Ми прочитаємо це з його величністю». Як сказано, Аллах дає знати чоловікові через тростину для писання те, чого він не знав. Коли розповідала Сулеймановий про великого візира і показала його марлякання, султан сказав: "Я знаю про нього все. Може, такий чоловік саме потрібний для царства. Він справді дурень, зате вірний і непідкупний" а сказати тобі хотів, що саме він з великим Драгоманом Юнус Бегом завалив Ібрагіма, викривши його підлену тро. Хіба то не ви, мій повелитель, без будь-чої її помочі вчасно розкрили злочинні заміри Абрагіма? На мене найшло засліплення, але мені відкрили очі. Ми просто занадто довго терпіли поряд своєю справедливістю, Цього темного чоловіка, що нагадував фракійського царя Діомеда, який годував коней людським м'ясом. А я з паша не маю ніяких особливих заслуг. Хіба можна в державі, де повно розумних людей допускати, щоб великими візирами ставали або негідники, або дурні? А як знайти розумних? Як? Понуро поспитав султан. Старого касиба пашу султан нарешті відпустив на відпочинок.